قران محترم عاریدون کو تو مولانا عبدالباری صاحب دا دورہ تفسیر قران دا نمبر کیسٹ چپتو پائے محلہ فیرغزئی مسجد کی تو 21 6 اپ 22 6 2009 کے شہر تو دیدہ میدہ دو پتو 77 اشاعۃ توحید سنت کیسٹ ایڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان بلزانیز دے مین چوک جنگیرا رو صوابی پروپرائٹر انور شیخ توحید موبائل نمبر 03015710124 <Sess> وین و ابتد خلقت وایا چې زستا اوسه په اړه د الله د طرفه پیغمبر یې او چاته جمیع ان ټولوتا ټولو خلکو ته پیغمبر الله دی هغه ذات لهو ملک السماوات والاردین چې دلاردا بعد شایل اسمانونو د زمکو لا اله الا هو نشتلای دبن نگای مگر دک یو الله دی یحی او یمیتو جندی کولمړ کول کوي فامنوا بالله ایمان راळे را را پالا وررسولیو په پیغمبر دله نهبي چې د لې مقام خاون الامی و و اس یو دی او می ان پړه دی الله ځ هغه پیغمباره ی منوبلله چېمان راړی پهله په کلمات ی په قماتو دله ته بهوه د دته بداریو کويلهله کوم ته تحتدونونه چې د پااره چې هداتون اوس په به اسرائیل ککی یو ډله داېشته دی د موساله حصلله توسلام د کوم نه چې ی اوسم په فیصله کو یو پهه کولا ہمین قوم موسی د قوم د موسی علیہ السلام نه امه ته یوړل ده یہدونہ بل حق کی چ بیان کيده ده ک ابیہا دیلونو پدی فیصله کئ وکتوانہم اسنته یا شرط اسباطن موږ د تقسیم کړو دولس غلی او ممن او دولس خان دانونه اسباط خان دانونه او اممن تفسیری مدارک و کتوانہم اممن مونږ مونگ دی تقسیم کرو ڈالی ځکه چې زکا چه هر او ڈالا کانت امتا عظیمتا دا پا کې کیا دیر اللوی ڈالا نو اسنا وقت توانا هم مونگ دی تقسیم کرو اسنا تیاشارتا اسنا تیاشارتا اس باتون دولس خاندانون اممان او ڈالی یعنی دولس غٹ غٹ دلی بیا پائی که خاندانون او قبیلی فاوحین آئی لی موسا مونگ وی اکلا موسا علی السلام دا از اس ت کله چې د دنه وو بو حقوقي قوم وکمم کوم بده دا بیا په دې انامات ذکر کئ کم چې په سوره بقرہ کې ذکروم کله چې د دنه قوم وو بو غختې نو موږ توهی وکړه انځره بیا سا کل هزار چې اوه په خپل همسا سره دا غټه یو غټه وته خو دلا وېدا په همسا وها فہم بجسد من حسنتا عشرتا عینن روان شیدا غین ادولستنی کډالما کلو ناسن کنن پوه وهار وړله مشره به هم په ځایدو بوسکلو خپل په زللنا ل ملغ معه سورې کم مونږ پهد د ورځې په انلنا للی ملمن نه راولی مونږ پهی باې تارخورړاک پهصللو او مړه ځان پو خورړ من ته ی باتې مار ذکنا کوم د غ چې مونږ در کړي دي تا سره په زلممونونه دی زلم نوکی په مونږه کاینوکړی مونږ د پااره وله کنکانو ان فسه هم یزلیمون پکنې پ خپل ځان لم کړو په ای ټیله ہر کله جو ویل شلدایتا اس کو نو حاضر کر یتا او سی گئی پدی کلی کین وقولو منها اخر ایدینا حيث شیطم ترتجس اساخین وقولو ہتاتن او وائے کلمد مافای وقولو او وائے ہتاتن جن من سوال لے غختلبہ خنی ودخل الباب دن شدراضیتا سجدن بذا بدارای سرا نغفر لكم ما ابغوتا صدا خطی اعتیگم گناہوں استاسو سنزید المحسنین زردې چ موږ بزیاډ کو ثواب د نه کانو د دې تفصیل زره د بقره کې تیر شو تبدل الذين ظلموا بدل كي واغص ظالمانو منهم پدای کې چې کم بدای کې ظالمانو بدل کې واغص تاسو قولا وینا غیر الذي بغیر د هاغوینانا اله لهم تدیت ویل شیوا فرسلنا عليهم راولي ګم پدای رځ جنازات من السماء د اسمان بما كانوا يظلمون زکه دې ظلم کړو اوس ال هم کري تللتې کان حاضره بحې دیی د نه بله وه کې کر کوي چې د هغې عمل کوو ک د خالی بهرض بهې یخکار بندو د با ښکار کوو غې د پارې یلی او بانې جوړی نود الله رببولی دته باړو وس المن ک لتې تپوسګه د دی نه په باره د هغه کلی والا کې کان حاضره تل چو په کنناار د دراب امام بغوی بغویرحیم والله چې دا کلی کم کلو ایلووي دا کلو بیا نه مدی نه وتور د توو د مدین ترمنځ ووي کې یادونهفی سب دی کله چې د حد نه اوړی دل پور د خالی کې هغه د حد نه اوړی دلڅ استستایم حيیطو هم کله چې بهات نهدي تهیان د یو مسب پور د خالی دد کې شو را نګاره یو ملس بتونونه کله چې خالی رسنوه. لا تعاتیم بیا به رات نهدی دا اوله ماې کرگی چلی لی احتیار ورکیشه چې او غوره کوی په فته کې چې د غ به کوئی کوی دام دا متهولله شو چېور په و کې بہتر د جمعمی رض دا نهیې بس زمون خالیختی نو پهې تاسو د دی تعظیم کوئ د تاظیم طریقه دا چې امتحان پ مقره شو چې په رض به تاسو د معیان وښکار نه کوی م دا د الله منل پهکارو نو امتحان او پدای باندې نافرمان قومو امتحان په سختو د خالی پرد بادامیان بره پد سر ګرځیدل او چې ګلبه د خالی رض نه بیا نه بیا پوبو بوبو کی ګرځیدل نو دای ټینګ نه شو اخر د ویار داس نه چللی دا تا زمیان دی بربر ګرځي مونګد یو ته ګورو وی نو اخر ډینګ نه شو وې دی له چل جوړو وی پی ولا وبو تکوي او بیا د خالی پر اثر او باسی توار پرد بیرو باسو رايو چالو کو د جمی پره دي جالونه بوله کول چې کم د نیولو سيزونه وا به کې خدن ابه به دي تور پرز راخکل نو غره دای بوي بای مون خو دي تور پرستين فاله نه یو تلي دي تور پرزم جال نه دله جالم د جمی پرز لګوله دي راخلم دي تور پرز دي ديګي ګنا ده کم غاړي ده و نماز یې کړګي کچا ته بالفرض وتکدير داسه ته نشو وی یو سره راغلې دي جمی پرز جال ددن هي رشيوي یاسه تقلید پر غلې وسپیخو ته را غلې ود ا دخالی پر از دین نو راغلی غلې یجمی پر ازم دی پاتې شوی خالی پر ازم دی پاتې شوی توار پر از درخلې وینو خیرو خدای با چل جوړتو دې دوی چل جوړول د الله د حکم نه پاره نو هیلا دې دوی چې پرتګول جوړ کې او ناروا ولا او اوخ پر پرتګ نه پټي اوخ لا ګډیر جوړ کې نه جایو ګم واخلې نو کر په مز بهښلولې دکړه چلین حرام په هیلو نه روا کیږي نو دای طریقہ صورت ولې جوړ کړي بای مون دجمی پر ازرا غلیو بیا د تویر پر ازرا غلیو ته خالي پره هموند د دې سین خاله نه یو راغلی دګه چالو شیطان چی سړی ته چل خای ادا سی نو دا خالي پره بخاره راتلو او کال چې بده خالی راز نوا بیا بخاره م راتلو نو بیا دا چل سړی هیلې شو روکړي چا دا چالو نه شو روکړو چا کوم دیو کنستې په سړې په دې جال کې به سوره راځي او کوم دیو کنستل لري خا غاټه اغې د بلښتې بوته نو ورخ به بندو خدای خالي پرځه څار وختي براغې ورخ به وته خلاو کنه میان به شروعو شروعو شو خدای زې بڑاک شو ما خان کې پر پسراغې ورخ به وته بندې میان به ټولني کې څار شو بلارز براغې او به تیوستي میان به تیڼول راوې السلام اي ما خدای ته پرځ نه نو څوک به کین اصل زبرګو چې نور څه جلب ونو ته یره ځو 10 کومه یو کاته مزبو کم نه ته چې لا بره ګ ما په شاګو او مخبانندې بلا سرهختلو یر دخوا دسکو مو به کوم نو چا یو طره او چا بله طریک الله رب ض په دا په امتحانو استاتیم حيطو هم کاه چې براتله تهیان د یو مسب پور د خالی دد شو را نخګاره په یو مللااس بتونونه کله خالی رنوه لا تا نه بیا به نراتته دا کاذاې کاه د کسېمونږه امتحان کوو په ما کارو یفسوو کوون په سبب د چې دنا فرمانی کولا او اس کارهتونمهمننو هم کله چې یوي ډللی دد نه غوره دا ګې ډلی شول ی ډلی نافرمانی کوله بلې ډلی به نسیت کوو چې م کوی دا کار م کو دا کار. درېمه ډله په کداې وه چې هغوی دا کار هم نه کوو. دا چا چې ب مع نه کولو دی, دی ته سلووان لسم غفرئ پرید ته به خپل کبر ک سملی او به خپل کبر کېسملی. پریدا چې لګیایې سره پریدا چې غار کشیوی وي اس حالت امه منهم کلا چې او وی ډلې د دینه چاته او منکون کوتا لمته ایزون قومن ولنسیت نسیت هرا قوم دا الله اللهم له کوم چې الله له هلاکون کې د دین او محاسبهم یا عذاب ورکون کې د دین لا عذاب شدیدن عذاب سخت قالو دوی وت ماذرهن ال ربکم د پاره د عذر پیشکول کول خپل رب تا مطلب د دې د مواری د موارد معلوماته تنزيل کې امام مغاویر رحم الله وې معنا هو ان الامر بالمعروف واجبنا علينا امر بالمعروف پمون واجب دي فعلينا موعظه هؤلاء عذرا الى الله پمون ضروری دي چې خلکو ته بنسیت کو د دې لپاره چې الله ته عذر پیش کو قیامت کې معنا دا ده چې موږ الله ته چې الله موږ خپل کار کړو اول الا يتقوم کې دې شي چې دوی ځان بچي فلم ما نهسو هر کله چې د پرېښدو ما هغهشی زو کروبي هغه مسله چې دیله نه ور کړه شو باغې د اننج نه ل نه خلاصې وررکم کسانوله یانې سوی چې خلکې منو کول د بعد نه په خن لځ نه ظلممونګونی ولظالمان په عذااب به اییس ما کانو یفڅو کوون په سبب ددي چې فرمانی کولا فلما فلمته هر کله چې خاتهو دایواغت اللہ دنا فرمانی وکړه همانو هو انه په هغه څه کې چې دې معنا کوله شو لاغینا قلنا لهم او يم من دې تا کو نو کرا د تنخاصین شای شادوغان ذلیلا و استعذنا ربک کله چې خبردارې وکړه رب لبا سنالیم چر علی کی و په دای اله یومل قیامت درزه د قیامت پوری منها سوق یسوم چر سې و دایتا سو الاذابنا کار عذاب ان رَبَّكَ رب کله سریوللی کابه ستا بدې زهره ذابر کوون کې په ان نه لغه فو یم او د الله د بخون ک میراگانان وکتنا هم فلار د او مامان مومونږ دی تقسیمکه په ځمکه کې ډلی من هم مصالینا نی پهدی کنیقانو په مینوم ځې دنا دوظالې کلاود دی نه په بلو نام بلحساناتې ووسات ته موږ امتحانو ک پهد په خوشالو په تکلیفونو لا هم یارجون د د چې دی را اوګدي الله ته پر او نهرې دللو. خلاف من بعدهم خلف 11 رسوته دینا بیکار خلک بیکار خلک او بیکار وارثان وارثو الکتابه چوای غصه کتاب نو چل کین یا خذونا رز هذا الابنا اخلی معمولی سامان دوی دنیا یا خذونا اخلی رز هذا الابنا سامان هذا الابنا دوی مامولی جند او مقابله د دی دین کی و یقول معنا چې دا, دا اوسنی دا غی نسل لکه اغی د معمولې غونې دنیا د پاره دین پری خور د امید کچل کین وي یقولون او سایو سیغفر لنا زر د چمګ د بخنه وکړې شی او سم میسړې بس الله غفور رحیم دینو و ان یات ایمارزم مثله او کراشی د تنور سامان دې غونې یاخذوه نو بیا اخلیغا او دین پری دین هلامیو خذ الیم آیا نو اغستلې شی د دینا میثاقو کتابه په خوا د کتاب کې الله یقول علی الله چه ده بنوئی پا اللہ الا الحکم اگر رختی خبران و درسو ما فیهی او دیلولی آغا چه پدی کدن ندی خوات پتا ده کتاب و تمعلوم دی و بیئی نمانی و الدار الاخیرت و کور داخیرت خیرن غرده للذین ده پار ده آگسانو یت تقونا چه زان بچکی ده خلاف ده اللانا افلا تاکلون آیتا صدا کرنکار نخلی والذین آگسان یمسکون بالکتاب چه منگولی لگولی په کتاب پهقامصللا تهقاې کوزه نو اننا نه لا نوزیو دا نکاندي او مونږه ځای کوو اجرل مسل نه اجر دی صلاح کوونکو نه تکنل جله دا ددی یو بله پلیتی چې کله دی باوجود د دی نه چېواده وکړه چې په دی کتاب عمل کو او بیای بیا عمل پریښو نو بیاله بل چلوکو و ز نه تکنل جاباله کله چې مونګه اولاړه و غارکو هم ددی پاسا ددی د پاسا. چانه ذلتن تبو اتحاد چترای یعنی چترای د سر د پاسې د غر په د کس د پاسه راغی خلافاً للمودودین او خلافاً د نور د پاره چاغی وینه دا غر په را حقوق شه وي د پاسه په نور راغلی وي اوس خو خدای وای چې را حقوق شه هم نه وي وای غر ډیر دنګونه دی ته بره وتو ګورې چې اوس کتل غرنه سرونه په وګرځی دی دا ویادت د هغه راته نه راپروزی الله اندا سنا بالکل غر په اوجت شه ظنوا دا ګمان یو کانه وه کوم بهم چې دا درا پروتون کې پدای نو موږ تاسو وې حضور ما دیناکم عملو ګی باغی چې مون کتاب در کړی دا اصوله به قوت په مضبوطیا سره وذكر یاد کین ما وصفی جبری کې دی لا الہکم تتقون دې لپاره چې دا سو برزګار شې او اځا حضربکم من بنی من ظهورهم بدی زینا روکو ختم شلګا هه حدیث انورسو بیا د ټول انسانيته د الله ربولادت په توحید اقرار ذکر کئ او بیا د توحید نه ددی په جون کې او بیا د انکار سزا چې دنیا کې ددی سزا ده هغه ذکر کئ وا اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن كن إِنَّا كُنَّا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشركا باؤنا من قبل وكنا زرية من بعدهم <تصح> اَفَتُهْلِکُونَ اَبِ مَافَا عَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سُورَةُ الْأَعْرَافِ کې ډېر مسالې ذکر کولی یو دا کم کتاب کم قانون الله را لګلې پاغي عمل وکاين دمه تسلی ذکر کوله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او درېمداوازه سورۃ وا بیان د توحید او رد شرک په اسباد د توحید باندې اراده شرک باندې او دارانګي پدې دوه 1000 داو باندې واک یاد د امبیای کرام علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړو وګ دا یاد موسی علیہ الصلاۃ والسلام د فرعون سره مقابله ذکر کړل ها راځي یخت مګړه نو آیت داننن سبق ایک سو نمبر آیت اللہ رب العزت وی چتاسو ٹولو نما وادا غصیو دنیا تدرات لو نمخ کی دہا غیوا دی حاسل لاو چتاسو زرب منلیم نزل تکیمیم ورسربو بل یہود یو دا, دا, دا وای دی کرکړیو آیات نمبر 161 کې چې دایره الله د دین مخالفتوم کوي د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت نا مخدی اڑول دا غوښنه د مخالفت شروع دین بن دن باندې دنیا غورا کوي اواکیدای دادا و یا کول نو سایغفرو لنا بس منہ الله دخلیو نو ددای پدای اکیدا باندې رات کین یور دی پیداکلو الامی خذ علیہم میثاقل کتابی تاسو نو له الله به اذن هغه سدنا فرمانه اذن کولم جبال لا بدرق نمای مکم جب خلایش وی و غینہ خو بعدین غسل کېیم د وینان وایذنا تکنا الجبل فوقهم تاسو غوا خلک یې چې غر دربانو راتشه او او یاره لی وی کامل نو کوی نو وایذا حضرات وګامین باندې آدَم دا ترین مراتب د دې پیداوا او دا د تې ایمان دې ټول انسانيت ته پدې رد داسې دي چتا سنا الله رب ال عزت واذ د دې هغه چې ما رب تاسو اقرار نو اوس ک تاسو پهې خپل اقرار کلک پاتې شوي او ډیک د یورو ل نه د داستاسو دا به صحی او کنا پدی دی بانندې نکله او د وا ته نه را او دد خلاف کوي نبی بیا ستاسو دې دا داته ده او ټول انسانیت تدعوت په داسې دی. چته تاسو ما غواکړی وای په دې چې زه تاسو سره بيم او تاسو اقرار کړم نو اوس ما غواړی تاسو ته در یاده کړم نو په کار دادی چې لکه څنګهم د پیدای شنو وړاندې اقرار کولو نو اوس هم را به مونږه تاسو ماته به لريو کین وای کا یاد کا غوښته غوښته واست رب من بني دا آدم آد أولاد دادم علی السلامنا من ظهورين دشاغانو ددينا زرريتهم أولاد ددي و أشهدهم على أنفسهم أو دي گواكدو پخبرو ظانو نبانده ألستو بربكم آيازنمستاس رب تسي گواكدو پدي دائق رارت يا غستو وچزستاس رب يمو کنا قالو نعويد بلاولنا شهد نامه غی اقرار کړلې الله موږ غواہی کړلې چې تاسو موږ رابین أنت تقول يوم القيامة الله رب العزت وای ذہن دې اشکار لازم او ته واده شوی و نه شوی و بس اوس چې څوک دی وادل راتل او کنا راتل پیغمبر کتاب خورا غلو نو الله دې دی وادي خصوصي تذکرہ ولې وکړه دا زګړې د قیامت پرز انکارونه کوي چې موږ دغه پات نه زموږه دا کړه دا ان تقولوا دا واه موږ تاسو ته د ریا دا کړه چې اون وای یو مل قیامت پرز د قیامت اناکنا چې به شکاو موږ نه آزاد دین نه خبر الله има خبر کړي غافل نه او تقولوا یا دا اون وای انما شرکاباونه شرکڑو مشرانو زمونگا من قبل محکد دینا و کننا تم من بعدهم او منگا اولاد رستو دینا نا بس منخو مشرانو تا کتلا دا غیب اسی روانو افتو حلیکونا آیتا حلاکای منگا اما فعل المفتلون اها کار باندی چکل دا باتل برستو بس زمونگا مشران غلط سیوب و باتل روانو نا منخو دا غیب و جن غلط روانیو اللہ رب لیدات و چستا سو د مشرانو خالق تاسو نه واده غستې و وا. نو مشرته ګورې او خالق ته نه ګورې په دې قیامت کله خلاصېږي الله има خبر درکړی د شرک نه د منکو ټول اسباب مې دله پیدا کړی دي او چې د قیامت پرځ غمه با نه کوئی هغه مې د تل توب مې لیدا جداب تاسو قیامت کې بانی او دا غي دا جواب دې ګورې یا تاده د قیامت کې فائدې نظر کړئ وکذالک ودا غشان نفسل الایات موږ تفصيل سره بیانو دلائل د توحید ولاله اللهم یرجون او د پاره چې دی راوګر دی د خپل کوفر او د شرکنا بطلو علی نبی الذي اعطينا آیاتنا دا بل رد پا کیدی د یهودو چې موږ بخله شی یو ته هرڅه کو الله وی ګورب تاسو کې ولوي سرهو هغه نه فرمانی کړي و انسه چل میو کو جبه می ول دخلین راوي ساله کده سپیبه بیاغه دکه څنګه ګرځیدو نو کتا څوخه لشي وي په ګناهونو نه لیولې کېدای خدا په پتاسو پتاسو کې لوي سړیو چې کله دیمنګونی و او دل موږ صدا ورکړه نو تاسو ټول له صدا میلاوی واتلو علیہم اولو لا پدای نبى الذى خبر دا غسړی اعطينا آیاتنا چې ورکړوم موږ غلخ بلاياتنا ائلم د آیاتونو موږ غله ورکړو پن سلاخ منها نو د اوه تو داغینا ان سلاخ سرمن استل بساروینا دارنګ د دا مار پلچ غورذل خدا مار چې پلچ غورذې ډېر عجیبې طریقې سره غورذې دا پلچ صحیح سالیم پری ده نور او ځی نور چې سرمن غورذې نو لګلګا غورذې هم مار چې سرمن غورځي نو بالکل روغه سرمن پری او چې ته داسې ګوري دلرنا دا نو بالکل روغ رمٹ مار ودا تختاری هغه به تشه سرمن الله د دې مولانا د د نومو بلان بنيبا اورا او مولانا او لوی عالم چې د خلکو وساجت په صدبه دعاګانی کولې الله بقبلو لې مستجاب الدعواتهم او الله رب لذت مایلم د آیتونو ورکلو خدای غینه او تاسو څنګه وته لکه مار چې پړت غورځي د بل سړیپې ګمان دا چېګې دا عام دی خو دن نه ټول خالی وو ظاهر کې مارخ کارې د دن نه نه هینو تش پړچو داې ظاهر کې خلکوی عالم دی دننه اتې ایمانم تلو نو دا مثال د هغه سړي چې اعلمې کړه دی خو په اعلم سره سره دن نه نه تش دیو خالی دی الله د زمونږ اوستاسو د ټولو حفاظتو کې او الله د زمونږ د غیافت نه را منها د اوته داغنا په اط بههشیطان نه د پهله کې د شیطانتهکانه من الغااب د ش دکم راانونه ولوشينا کامونږ غښې لاانه اوچته م تباره کړړ د لره منږ بهمرته دوور کړړی د لره به په سبب دګده وتباهاوا هو اوتابی داری وکړه د دا فاحشه دوی ملانو ک دنیا ته او د فاحش تابیداری وکړه علما ذکر کای ګڼو مفسرین دا وکه ذکر کړی دا بازي ایتونو دا سین چې هغه بغیر د شان نزول نه هل کیګینە خو بالکل لہری او ایت شان نزول ویل غالبا شاول لله رحمه الله ذکر کړي دي چې په قران مجید کې ډېر ضروري شي هغه شان نزول کتلې چهرې ایت د شان نزول کور د فلان کایو واقعات کې نازل شې دي اکثر خلک په دې خراب شي ته بده خو غیله دې مونږ لانا او بعضې ایتونه داسې دي هغه بغیر د شان نزول لوېلونه د شان ورود د ویلونو هغه ہلکی گینه د شان و نزول نه دی دا خو یو واقعې قران ذکر کړه دا واسمی دا خبر ازه هم دراله چې بعضی آیاتونه بغیر د شان و نزول د ویلونو ہلکی گینه او هر ځای کې هر واقعې کې شان و نزول ویلو دا د قران مجید مقصد پر خود لبیه بهر حال دا د علماء واقعې ذکر کړي د موسی عليه السلام زمونه موسی عليه السلام په حکم د حمله اراده او پای کې د سره موجودو اغه کوم راغون شده د دوی ګور موسی علی السلام را روان دی پمغه حمله کین د دعا او قدم پارا هغه ته خیر وکا هغه زسنګ خیر وکم هرش دی پیغمبر دی د الله رب العزت پیغمبر دی کوم خیر وکړو نو زته با کیږم اوی ډیر مینت کړل هو دنه ده مانلی نو هغه وی اوري ګويس د بلی غاړینه په ده عملته نو کورته تلې خزیلې ګلې دی توفیه طحائف هغه ولا بیږم هغوی خوشاله کړی ده هغ په دی را ځ کړي ده چې د به د نو دا غریب په نورښ په کور بهچ ته کم زوره م چا هغو ته خبرې کړي دي نو دی یاسه چلوکنم اودار چاالله انکار کولی شم خو که دلته ان کارو کومنو بیا به مکار خوابي نه سره دعلم نه سره د پو نه سره د هر سره د اومنلا چې د ښې اوله شروع کړړي مثال سلام تلاسی چې پور کړه اخری به کولې موسی عليه السلام ته مخلينه به الفاظ ذخیرو را و تل خپل کوم ده هر خلکو ته د تاسو کې ته موږ ته به کوي وې زمما جبا زمما ده و وکړي او جب به را و بعض علما وای چې جب به را و لکسته او پسې الله صفت کی ذکر کوي چې داسې شله کوي سپیغوني د به را و وتا هغه د کسبه سان کې او باځي ولما خوئ چې حقیقت په همال له چې هم دک څخه جبر او ته دک څخه خوځیدره خوځیدبه او باځي ولما ذکر کړي چې دا کینایده د انتهایی هرسنا چې الله رب العزت وي کله خپل منصب پری خود د موسی صالح السلام خلاف خلق لا وکړه الله има او نور هرس زیات کو د دنیا سپې مګو دن به پری خودو دنیا پسی به لګیدلو ولو شئنا کمنگا دی توې ذلت او دغه توې رسوایي ولا شئنا کمنګا وختره لرفانا او موږ په ور تکړو دلرا بهه په سبب دینم په سبب دینم د دی دې آیتونو ولیکن انه اخلا د اله ارض لیکن لَرَفَانَاهُ بِهَا مِنْ بُرْتُقَالِ وَدَلَرَاصَبُ دَلَيْلَم وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لَكِنْ د میلانو قزما کېتا دنیا ته میلانو کو وَالتَبَاهَ لَهُ او تابه داریو کله خواہش په مثلو نومې سالا کما سل کلمې انتحمل عليه کته حمله کې پدو گذار پې کې یل حس اومې او تترغ هو ګبرې دلرا یالحاس موم جبراو باسی ذالک مسل القوم اللذینا دی آیت دلانی معالم التنزیل کی امام بغوی رحمه اللہ امام مجاہد رحمه اللہ کول ذکر کرده کالا مجاہد ہوا مسل اللذی یکرعو الكتاب و لا یاملو بھی با مثال لا غصری دے کتاب لولی قرآن او عمل پر نکئی مثال دسکی دے الله دې زمونږ غوستا سو د ویینا سره سره د اول نه تر اخرې پورې ټول قران دا عمل توفيق راکړي غنين یعنی ما عمل دا د لوی عالمو و لوی مولاو او په يلم خلاصې دل نشته په عمل خلاصې دل کې پته سړی ته ولګي بیا په عمل نه کوي له د حسرت او د افسوس خبره ده وې زاليكه مسل القوم الذين بعد مثالها قوم كذبوا بآياتنا چې نسبه درو کلوه اتو زمونږ دا دروغ ولما ذکر گئی چې د سپینه کاره صفته نه مولا 84 نو دا کوم داصفتونه راضي یو د قرآن د زجر په طور باندې خبر ا دی چې د سپینه ته ابی روخو تشبیهی ور د سپی سره د مولا کله د هر سره تشبیه ور کوي چې بیا عمل شي و جزا ده چې د د دنیا د لپاره استعمال کو الله ای مثال د سپی دی سپی یو سونہ کاره خاصه لته نه یو خدادا یو خوا ایدل حه ته پاکه ډوړی وای چاين ندی به مردار ډیر خوشاله یی ندیغه مثال <سؤال> د بتل پرستمو لایین کدی به مردار ډیر خوشاله یی په حلال نی خوشاله مردار دوه قسم یو ظاهر کې د خېټه لپاره حلال مردار یی بل مانوی حلال مردار یی مانوی حلال دین دا الله د توحید دا الله د سنت دا الله رب العزت د پیغمبر دی د بیان د منصبو نو دیدہ پردیدہ تو رسومات و شرکیات پس هلګي بلدا هیڅ به گناګار سي فدايي چه دې له بلو کا څه غافي او گنا خو جخبل هم جنس جن غب غب هغه به غپار کوي نو دا غم مثال له ربات البرس مولاي جخبل هم جنس بسې دې بلګي دې لې نيتو غرا دسه ای ګورا بے بے خلک سوګیدارای لساتین نو اسکه بلس په زده خال راغه زده له پکار دي چې لاس نو را ګړاډه بسو کیداري ته وو هو دا سره دا خپل ټوټه غني کبه را راغله نو دا ټوټه برا سره نيکي بیا په دې چې دا نو للری نارازونه کاله بیا خورګلني وي چې دې خورګه مراد دلته موجودین بل بس دې کې ناکاره صفات بین چې ګساسو نو دې په nalay کې په ګنده ځای واړه بولنه کوي چاته پاک غټه ویني په وجدګي باغی واړه بول کوي دا باطل پرسته ملاهم د غکاری چې هغه بچته باټ لمن ګوري د پاک یې کې له د پاکه ملخاوند ګوري او دا غه possible کې یو هغه په بدنامي خو دې سبې غرض یې یره چاته زه پلیت نشم اکثر په غټه باندې واړه بول کوي نو اټول په دې باندې لګي شو ته عمدت کوي دیر غن د اکارا نور صفهونه ذکر کړی دی علماو چې دا د ناکارو قران مجید تشبيه ورکړه د هغه مولا چې دین یې پر دنیا په سیواله کېده الله یې مثال سا سپری نه سام مثلا نلق فقصل قصص الله یې بیان کوي دا واقعیا لاله هم تفکرون دې بارے چې سوچو کی کی سی فتونا دی سوچ کې چې کسې کیسه را نه کړې صفهونه دې سوچ پکې کاوه که سمرنا کاره صفاتونه دی پد اسپیکینگ نو جکاله دی دین پر خدای الله یتم سپی الله دی مونږ او تاسو ټول په خپل فضل او کرم سره د دین په بچو ساتئ فصا مثلا للقوم الذين ډیر بد مثاله کوم کذبوا بیااتنا چې نسبد درو کې څنګه اتونو تا وانفسهم كانوا یظلمون او په خپل ځانو ظلم کوي مہی احد الله جادجلا رب لذت هدایتو کې د دې ځای نه زوادر شروع کړي او د دې آیت تعلق د دا اولي داوی سره دی د تسلید جنابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ده مَن یَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْنَ دغه قصد هدایت مندون کړي او مَن یُضْلِلْ جَالَرَ جَلّٰا گمرا کړي فؤلائک هم الخاسرون دغدتان عن ولکذرنا لجحنم ذین زجر او د تعلق د دې می دا دویم داو سوا اتباد ما انزلو کئی کہ اتباد ما نه نکئی نو جہنم مدی زیوی و لکد زرعنا مون پیدا کری د پاره پار دا, دا, دا جہنم من الجن والعن سے دیر دا پیرانو دا انسانانونا اعتراض سورہ زاریات کې خووی وما خلقت الجن والعنس الا لیابدون انسانانو پیران دوالم عبادت دا پیدا کری او ہاو دل دا کیوئی چه لکد زرعنا لجہنما کثیر مینه الجن ولنسین ډیر مینه د ځخ د پاره پیدا کړی جواب دا دی چې په هغه کې غایہ ذکر دا غایہ تشریعی اودل دا کې غایہ ذکر دا تکوینی مطلب ده چې په اعتبار د شریعت سره حکم ووته د سکم چې زما عبادت وکړي خود دا ټول به زما عبادت کړي نو نه دا سین نه بلکی پدائی کی با صحیح عبادت کئی او صبح انکار کئی نوچه چا انکاروکا نو ددو دپار جہنم دے دیم تیار کڑے جہنم لدی آیت نمبر ایک سو انسی سورة العرف دویم جوابا دلتا پدی لجہنم کئی لام دعا کبت دپار دیم ولکت درعنا کنن من پیدا کردی لجہنم کسیرم من الجنی ولنسی دیر د دی پیرانو د انسانانونه انجامم ب دا چې ی بهدو زخته لام دې بتون انجام پیدا دا شي چې د زخته بځي اولی لهم هم قولووبن ددی دپارزلوونه دي لای کهونه به چې پوهږ نه پاغې سره په کومله هم آیون او دد دا داېستر کې دي لا فسیروونه به چې حق پنووينی وله هم آزان او دا دی داې غکونه دي لاس ماونه چې اوری نه پاغې باې ح له نه اوله کا کسان دل انعامې پښنده سارودي بل هم همو مزل بلکې داینم زیات به لري د دې ذارونم لاندې دي ویني ولې ذارون لاندې دي زکه چې ساروی د خپل نقصان د ځای نزان بچ کړي او دې د نقصان په طرف راوړ نه ساروی خپل فائدہ ګوري خوراک ته ګوري د فائده شی په یو ساروی په خوراک ادت که کنه چې بشینکی دی عادت کې بو وسو تا چې دې یو دره دې شون نا اغم با دی پوئیگی دا یو خده دا بل جدنو دا سوکورا اوچ بسوک پریوین نا اللہوی اغات پک پلی فائدی پوئیگی دویم ساروے چه عادت شی مالک سره نو چې کلا دا مالک سار عادت شو چه کم سڑے زمیداری اغات خطا جروبہ کریم دیر دیسی چه خراپٹی تبوزی پند پیوا چایی بار پیوا او دا غزاینو توئی چه زار غار روان شي کور ترازی بیر ساروی خلک یوشڑی سهار ما خام واپس پخپله کور ترازی مالک یې جګم خازن ودار پسیزي الله رب العزت توئی دې زناور نوم لا ندې زناور خپل مالک پیجنی خپل کور پیجنی نو زناور خپل کور ترازی خپل مالک سخر ازین او دې ظالم خپل مالکونو پیجندو زناور تجیو طرف نه مالک आवाज کین دا چې سپیسه تلئی اغه بریدی خوژن مالک او توازن کی دي خو راشه او اصل کث او تدیه اولاد ایو توازن نه کین داس به چا پله دي خپل مالک پس من دی مالک پس دي اغه سلو پس نه دي الله ادا د زنا ورن لا انده زکادین چدی مالک پر خوده دی مالک او دوی داو کیدین نه کین و اولایک او ملغفلون دا کسان هم دی غافلا ولله الاسماء الحسنى بره مداوا چاس بات توحید دی او دا دریم دجر دی ول الله اسم اوخصنا خاص اللله لاردې نو مناخسته ف او بیایان او دا اوبلی د کاله په دینوموننو سره نورسووک مرا بلی یوااضې الله را مدد کوي بل جاتهه مد شي نظر اوله نه پرې د في سمای چې کګلج کوې الله کې ماک د کګلج کولو سو تلی کې او لمازی ک کوي یو دا چې د دو ام چې چه دا اللہ رب و لیزت دو پار دا زن ندا سی صفت جوڑی چه اللہ سرنی مناسب او در ام دا اللہ دیو صفت میں انکار وزارو اللزین کسان یو الحدون فی اسمائی ہی چه دی کگلیچ کئی پنمون دا اللہ کی سا یجزا و ناظر دی چه دی لبس زاور کڑیشی ما کانو یا ملون داگی چه دی ساملون کل و ممن خلقنا امتن ده هغه چانه چې موږ پیدا کړې دي او دا لادا يادونه بل حق کې چې بيان کړي ده او به يا دلون په دې باندې فیصله کوي بیا ایت دلون دیولماټي کوي چې تر قیامت به لاس یوډلوي ځانې برختیا وي او دین د الله په بیان نه الله د موږ ته څو باري کراوي ولې والذین کذبوا بیااتنا هغه کسانت نسبته درو یو کس موږ اتونو تا سره د زجر ده او د آیت تعلق د اولی دا سره دي چې تسلید نبی السلام تا ابا کېګه ما د څوک دنه منی الله ایز زبرانی سم هغه کسان چې سبب د دروغه یو کسب منغایا تا سنست درې جو هم ومزه مزه براوني سودهي من هيسو د ها طرفه لا یا لمونه یا من هيسو بداسه طریقه چې دی بنپويګي و املی لهم زمهله تور کوم ویلا ان کی دی متین زماني ول لسخت او لم يتفکروا د پین زم زجر آیا دی ایسو ما باحی بهم من جننا نیشته د ددی پهې ملګریبانې حلیونطور پهې پیغم برباني ان هو الله نظیرون مبیین نهې دما کریرهون کې هکاره اولمین ضرروې ملاقوت د سماوا ې ولارړ د شپګم ځجر آ د سووت ن د کړړی په بعد چای داسمانو دذمکوو کې اما خلقلله من شین اوا هغه چلله پیدا کړړی د هرر شي ان آاس او پهې کې سوچ نه د کړی چې کاریری ایا کو نا کډیکٹر هم چې نې ځې مطلب دا پاسمان از ما کین د سوچ ته کار ده الله په قدرتونو د لاسو ته کارو د الله په ټولو مخلوقاتو کې او دلته دې سوچ بګارو چې یو ورځ بمرمه نو کده دا سوچ کړئ نو الله دین به منلې او قران ته به غاړه یې خو چې دا سوچو نک قران ته غاړه کې نه خدا نو فب اي په کم یوه خبره بعد هو پس دقرآ دا یمنونهدي به ایمان راړی اوآ خونی نو بلکم کتاب د چووب منی منیزلیله چلاه چلله کو مرااکې فله هادیله نوشته د څوکلار خوزمم کیاغله زروم کې توغیانې همیا مهمون پردي د لړله په سرکش دی کې چې دی د پریشانه تم زهجرې کرکي یس الونه کان ساات یا نه مساه تپوس کې په باه د قیمت کې چې کله به ایرات له توول ته جواب کې ووایه ان نه معیل مهم د رببي دلم زما درب څخه دی لا یجللیلی آل وقت الله نهبخکاره <خخ> کوي د له په د دی معکر د کالله سکولت سماواې ولار خبره دا پاسمانو نوځم کو کې لا تعتی کوم الله باغ داتان نه به راځته مکرنا ساافې خلک جو فسان ککیاس اخیری سې اواد بیا بهقییاتی الله اذا چ رازين چا ته خبر ناسا پی نو ور کی نا صافي برازين يسالون قادستانه د پوسګي كانك حفيناها گویا کې تې تلاش غون کې د دي نکول دوه انما العلمه عند الله بدی لهم خلصره ولكن اكثر الناس العالمون لیکن ډیر دخل کنه پوئګي قلت ورته وا لا املك لنفسي سي اختيار ندارم د خلدان د پاره نفان د فائدي ولا ذرره نقصان الا ما شاء الله مگر ها سگی کی جو غاڑی الا بریلیان دین استدلال کوي ګر کنه الا ماشاءالله ذنا ذا نفیدو نقصان ذما ملک نیمه خد الله وخشین ما په مالک کی کنه دروغ ویدہ با استثناء منقطعه دا متصله بالکل نه دا دلیل بری باندې سوله کې دا استثناء منقطعه نو یو دلیل بری باندې آیت د سوره الجن دی چې 21 نمبر آیت کې موږ هغه څه خبره ذکر دا وه دا استثنا نشته او کوم استثنا چې متصلين دا غي ذکر ضروری وې او دین دا چې یو استثنا متصلی تعریف داده چې مستثنا منه داخلي په جنس د مستثنا کې مستثنا داخلي په جنس د من منه کې او د دې کې مشیت د الله غیر ده د نفع او د zarar نه نو کول دا وایا لا امل کو لنفسي زي اختيار نه لرم د خپل ځان نفانو لا زرن ده فائدېونه ده نقصان الا ما شاء الله مگر هغه سګي چوغړی الله زمای اختیار نشته بدی دلیل ولو كنت عالم الغيبا کزه بويده په پټو لستك سرتو من الخير ما بدر خیر حاصل کړه او ما ما سن يسوء او ما تبنور رسل له قسمت تکلیف ان انا زنما الا نظير مگر يرون کي ابشيرون نظير وركون کي لکه می منونه پردا کو چای ایمان راڈی مطلب دغه جما کار صرف ادا دی چې عرب اور کوم زیر اور کوم عثمان الله نمن الله دا درځ خپل خلق خدان هو الذی خلقکم من نفس دا لا دج پیدا کړی اي من نفس واحده ته یو نفسنا به بیا تعلق به دوی می می داوي د سوره سارا دی چې ته بعد ماون دل اوګه گنی تدا بشي او نجات ور غون کې الله دی مسله د توحید او نه همزه جرزی کړی ولذید الله غزاط خلق کوم چې تاسو په لاګړی اي من نفس واحده دې او نفسنا مراد تن آدم السلام وجال منها زوجها دې پیدا کړی ول الله د نبی بي بي دې له اس کو نه چارام حاصل کیږي سرا فلما تغشاها دې دې نه کلام بدل لورسو دا مخکې کی تذکره دا دم علی السلام و دا فلم ما تغشاهانا کلام رو او د کلام مخواوڑی دا مشرک انسان تا مشرک جوړی تا ویده د حالت دا ای فلم ما رکلا تغشاها چه پتکلا دینا رینا دا زنانا حملتنو حملی واغستا حملا خفیفا حملس بکا فمرت بیهنو دا بتلا راتلا دا سر داغنا په ابتدا کی کمو بکوویفللم ماري کلاس کلت چې دا دره نه شوه داولله ر به همما د دواړو دوه غښه د الله نه چرب دد دی الله ت سوالونه شوړوله انا تهتننا سوالیحن کطره کېمونګلاه روغ بچېله نکوون نه نه شاکرین شو مونږ د شکرکوزارونه نهفللم ماري کله ته هم چې ور ک لړ الله سوالیحن رغ بچې جاله له شوک دی مقرر کړړ الله د پارې شکان ما ته هم په هغه بچی کې چله ورکړه د دواړله دا ددي حالت وي چې کلهته تف جوروشه نو سوالونه الله نه کول چې خدای روغ بچره کې رغ را کې چې روغ بچ ملو ورکه نه بیا ووي دا خو د فلانې به بااکته ما په زیتونو وختې او جاله له شوکه بیا دی اللہ دپاره بشمره شریکانو ګوري یو هم نه شوکه بشماه شریکان وله جوړ کی فیما په هغه بچی کې آته هم ال الله بیررو چت د الله مای شیکونه دغنا چې د الله سره شیکي شر رد د شیکفل خاالیت ف خا کې شیکونه آیا شیک جوړی الله سره ما غ سالالله اخلو کوشيیان چې نشي پیدا کوله شو په هم یو خللکوونهدي پخپله پیدا شويدي ب لګې الله راې د سره چې نو دله مخلوک شیک کوي هدولې ګګ بغیر د الله نور هر څه دي مخلوق کم شيبه الله سره شریک دی دا ټول دي مخلوقات نه وي آیا شرک آی یشرکونا آی دای شریکے الله سره ما غص لا یخلقو شیان چې نشي پیدا دا کو له شی وهم یخلقونا د دې په لا کړي شی ولا ستيون لهم او دی طاقت نلری د دې په را نصرن بی امداد دا خدایان د دې دوی عبادت کوونکو د پاره د ان طاقت نه لري واللا ان فهم ینسون او نه د خپل دا شي الله هغه خپل ځان پرییان دی توته خدای وي و انته دوو میل هو دا که تا سر رابلی د لرهیل هو دا لار خودنې ته لایتتهکم نو شي د رسې دی تاسوته مطلب داې که تو تووااز کې جراشه دماده کارسم که نولارره پلی د تو ید نه شي را رسې دی سبا او نعلیکم ا دعوتمهم کتا شر بلا ای دلرا ام ان تم صامتون او یا ای چب کیدون مانا انا دته چغه وهل او یا چب کیدل جوړ یو شیدئ امداد دنيشي کوله ان الذين تدعون من دون الله یقیننا خلقتا صور بلا سوا دالانا عبادنا امثالكم بوتا نیسا سبشان عبادنا امثالكم بوتا نیسا سبشان وی خي ګوده ها عباد څه بانګان دي تاسو پښان وي تاسو چې را به تاسو پښان باندېګان دي دا وی وي الان کې د بوتانو عبادت هم شویل موږ دا غو نه انکار نه کوو السلام علیکم شویل دی په د دې بوتانو عبادت امام راضي رحمه الله وي چول شویل دي وي محض د بوت عبادت بنو دا خرس ته به جوړ شوږي او خساګونه به جوړ کو بس یاده د تا شکل شي فابتداء چې د بوت بنیاد یې کول لښوا پدیا کیلا دنوح علیہ السلام زمانه کې پینځه نه کانوا غي مړشو دا شیکلونه جوړ کړو دا غي نه د شریك بنیاد کې هولې شریك جده بخا سړی مړشو دا غي شکل به جوړ کړي عبادت به له شروع کړو نو بیا دا نه رسولات لار اتلو یې شیکل بوله سره جوړو دا کبر یې شکل دی شیکل حالته کې پروت دي کبر له رازو کنه الله یتافی چرا بلین عباد ان امثالکم تاسو کو نه باندې ګانی اوس دا باندې عبادنا امثالكم دا تشبیہ فسکی دا پای جس کی تا اجزئی و تا حالات راضی نا غاو دی تو ایم یاد د جان شي کول نا هم مشی کته دا چا امداد کولے شنو ابم کولے شنو الله عبادنا امثالكم ساخر بشاں کمزوری عاجزہ بندگاننی فدوم راو بلیدیلرا فلیستجیبوا لکم یدی ساس قبول دیاوکی ان کنتم صادقین کایریستنی الہ مرجلن آیات د اختیری یم شون بیآچ اطلل کئی پاغی سرا ام لہم ا Обیدن او که دای إلا سوندیں يبتشون بیآچون تلل کئی پاغی ام لہم آئونون او که دای استرگی دی ابسرون بیآچون تلل کئی پاغی سرا ام لہم آزانون او که دای وگن دی اسمون بی آچون تلل کئی پاغی سرا اللہویک دے چرا رسی نو دل اخو اصباب پکار دی برا رسی دو دلیدو اسباب دی سترگی دا اوریدو اسباب دی غوگونا دنیولو اسباب دی لسونا نو دا مخلوق دی دی چی کار کئی پا اسباب او بی کئی نو دی که آخر دد کم یو اندام کار کئی خپی کار کئی که بودت نو خپی نشتی که سترگی دی نو کار نکئی ای خوب الارس دوڑو حوکن نور دی نو دی پا کمرو راسی دو کم مل دی که جو انده دی خو لره لر تا اووازو کوه نهکه جوندې دی نو اووری نه وې د نه رارسې دته نه. او یا جو بندی دی خو د کمې نه به هرر دی نهته دن یا ته به هرې هغهدمې دروازیې بندې دي د یو بل ته بهختاره یوم ک شیشو شي شو هغه ستا اواز اووری نه ستا آ طرف ته رارسی دی نه تا نیولې نه شي دله د د لاس نشتهې چې تاپیوننی شي اسبابې نهشته نو حاصلې داې چې مخلوک کار کوي په ااسباب د صاب نه یا د هغې وړاند د سارو بیا مخلوق کار نه شي کوی اوس چې داکه خلککه با توازونه توزونه کوي دا ټول بهفلټ دي چې دا بابا تا لا رارسې کار کوي او که نه بیا د د نو دا خوصففت دله دی کهای غګون کار کوي دامنونو خاار چې به پرته ده نه که نه اوس خو مړ شوید دی چې مړ شوید د نصففتونه په کسییا چي دی دي. نو ده او صفات الله رب العزت نه چې بغیر د اسباب او اريده کوي غو غونو ته مخته پر دی دي په منونو خارې پر تی دي اواز دا غنه څنګه دنه کوي او یې را تا وی نه ما الله یې کار کوي مخته په منونو خارې پر ته دنه څنګه دی ني نه چې د اسبابونه یا د اسباب وو خدای یې مخته روکا نو بیا مخلوق کار نشي کولی بیا دغه د اسبابونه لاندې امداد نشي کولی نو د اسبابونه بار بار خبره خبره نه د شوک کوم تو تو چرابال خبل شریکان س کدونې بیاچل لړکئ ماته فلاتونروونه ماله محلت مرا کوی ان نو الله زما دوس خو الله دی زما مددګار خو الله دی الله غزات نزل کتابه چرا لګلی کتاب په تولهالین او دغ الله ملګرتیا کوې دنیکانو سره یا توله سوالی ال رب لضبط تدا سعلنوکه چې زمابد کوون ک اللهدي والين تدعونه مندوني او خلک چې تاسو رابل سواده اللانا لا يستونه سررقم هغطاقت نه لريستاسو د بعد ولا انفسهم ينصرون اونا دا سر امداد كولشي ان فسههم يينصرون او د خپل ځان سره عدادات کول شي وتهدعهم کاس رابللي د غخپل خدایان إلى له ده سميلاارته لا اسمو د ناوري و تَرَاهُمْ أَوْ تَبَيَّنُ لَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ غُورِي بَتاتا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ خُدَيْسَنَويني آيت مطلب څه دا دی مراد تن یو مطلب ده چې داتې عبادت کوي نو کته ډېر او بلې چې راښما د سمالارو خانو لا يسمعون اورن و تَرَاهُمْ تَبَأَت غُورِي جِي يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ غُورِي بَتاتا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دِیسَنَويني نو ای که مراد تی نبوتان چی ندهی بولا سرگی جوڑو لی نو اللہ ای تا تا حدا سی افکاری چه ده دسترگی دی خدای که حتاکت دلیدو نشتی که مراد تی ملی نو بیا با دا ترا مانائی و ترا هم ستا با کی دی پا دی بانی دا ین ذرو نی لی که چه دی گوری تا ته اکا دو سانی مشرک اکی دی کن دیو ای دا بابا ما تا گوری کبر فا کی ہوئی بالکل عقیده کی رہی بیات پشا شاہی یو یارا کومه وت شا کړه کنن ته د شاته ډبرانه کی وی ها چ کور دراجین اومه یارا واز او د ښکارم په ماي نظر دی نو الله رب العزه توي کستا دا عقیدې چې دې ما ته ګوري نو و هم لایب سرونه د ایسن وی نی ست او بازي علماء وی چې د دې زاینا و انت دوهم الله رب العزه توي کته مشرکان را له له دا هیتته لا اسمودي ناوري د خبر خبره اووری نه وتهرامه ته بغویېدي ی زور ل کا چې ګوری بهتاته په هم لایپ سرروونهدي سنونیطب به ګور چره دی خو په غټو غټو تا ګوري ستا خبره اوي په لا لای سرروونه دی نوې د نلی د سممت لببه پوږ نهته زما اوورییم الله تا ته بخکاري دکسې په لای سرروونه خوزیلافا کار بسی دی زینا تراخر ده سورة پوری مبلغ ده پارا آداب ذکر گئی خوزیلافا یو ادب اختیار کا مافی مانا داد دلائل بیان کا توحید بیان کا مقابل لی پزد دری دون او دی امی نو بس پری کدن خوزیلافا اختیار کا مافی اللہ تی اسپارا دیم و امر بلور فی حکم قادنی کئی دیم دا چه بیان جاری ساتا او درېم باارض انل <سؤال> جاهلین مخواله د جاهلاننا چې د جهالت کارونه څوک کینو بس غم غرس په ما ساته د کار څوک دې پویا دې کنا پوړي او مخته والا و اما ينذمننا کمن الشیطانی سلورم ادب دا کوره سیته د شیطاننا نحغون سوسوسا چې هر زو بیان کومه دای تکلیف را کین زبیان بیان کومه دای نمني پرې د سړی دا بپریدم وای چې ګاله دې زړه ته داسې وسوسرهاله پس استعذ بالله سلو رحم ادب دات پناه واړه په الله سره انه سميوناليم يکينند الله دې ورېذن کې او پويا ان الذين تقوا يکين نا گسان چيريږي نا اذا مسهم طائف من الشيطان کل تشر سيدت وسوسد طرف الشيطان تذكرون ياد الله رب لذترا نو فإذا هم مبصرون دغه کې دې ويني یا فائضا هم مبزرون دقا وقت دای بیا پوئیگی پا حاک بامی با پینزم عدب چه کلا کلا یو شیطان بده پیوکار که انخلی خواللہ <سؤال> رب العزت وی تقواه پر ازگاری زنکی پیدا کان نو چې کلا تقواه پر ازگاری در کلالا شیطان پیوما مالا که انخلو لیهم نو اللہ بده رایا چیو دا اللہ رب العزت طرف تا بروجو کی و اخوانو هم یمدونہ هم فیلغی و اخوانو هم ر یا مونه هم رااکې دغشیطان غوی لره ف غې پهکم رای کېسم لای سرانو بیاد کمین کوئ یعنی داشیتان په اوس کې کمین کو د ملګې فعمل کې کمین کوي وظلمته بیاعایت کله چران لړ ت ته ی موجزه دد د خوښې قالونو داید لولت تبیهاوللی د غه نکه ده من چې کمم مجز غړو دا راړکنه جواب بسې شپګم ده. تانی و سڑی دخپل خواهش موافق دلیل و غاڑی ستاک جواب بسئی نو کل دو آیا داشپاگا ما دب دین انما اتبعو زتا بداری کم ما دا غی یوحا ایلیا چو وحی کول شماتا من ربی دا طرف دا رب زمانا تو آیا زخد وحی تابعیم بچی اللہ سوی اگی پسې بزم هازا بسائرو من ربی کم دادی دلائل در. هازا بسائرو دادی دلائل او دادا کلمندی خبری دی بل ربكم سا صدر عبد طرفنا هذا کی اشارہ قران ته دا قران عقل مند دا دلائل ني او خدا نه ہدایت او رحمت او رحمت دي لقوم يؤمنون دا پردا کوم جغي ایمان را دي وا اذا قرئ القران فسمعوه وانصتوا لعلكم ترحمون دا بل اذكر کہیں وا اذا قرئ القران كلا جلست لسيه غته کې په انې چپ ش لا لم تورحمون د د پارهجب سررحمو کړري شي کله جوقرآ لستشي او غګواه کېئ هوم ادب دا ف میله غګواه کېئ انې